Mm. Men hur är det? Det är så tråkigt att Bonusfamiljen är slut. Det var sista avsnittet. Men älskling gråter du. Mm, lite kanske. Men vet du vad? De håller på att spela in nya avsnitt. Gör de? Ja, imorgon håller på Va? dem. Vad? Va? Och till. tre. Jaha, härligt. Mm, och när sänds det? Ja, om ett år. Om ett år. Hej, välkomna till det sista bonusavsnittet av Bonuspappan och Danana, plus plusmamma. <laughs> en podd. Om livet i en bonusfamilj. Jag får alltid komma om... sist. Jag tänkte att jag måste göra lite dramatiskt. Just det. Idag även om tv-serien Bonusfamiljen. Eller rättare sagt bara om det sista avsnittet som sändes tidigare. Det är sorgligt Idag. faktiskt. Ja, men det är ju lite... Sista låter alltid så sorgligt. Ja, vi lever ju oss in i det. Det är tur att det inte är sista avsnittet av Bonuspappa och Plusmamma? Nej, det kommer det absolut inte vara. Avsnitt 44 har vi slängt ut nu. Just det, där finns ju en intervju med Ann Söderlund och en fråga som vår expert Stina Pettersson svarar på. Lyssna på det. Det kan ni kolla in. Men vad har hänt den här veckan? Ja, det, finns, det är ju två storylines kan man säga och det ena handlar om Martin och hans mamma. Bigge heter hon tydligen. Just det, Bigge. Mm, jag hade den där hade jag bort... inte kunnat svara på ifall någon hade frågat. Jag tror inte det har nämnt så mycket utan det ofta oftare, pratar de ju om Gugge hennes partner som spelas Kon som du var det här programmet som var för länge sedan som hette så här 10 000 kronosfrågan? Uh -huh. Då kunde man vara med i ett nörd. Ja, just det. Johan Glans var med om James Bond Och när hade han var du varit med om, om? Om du fick välja ett ämne som du är Det måste ju med. ha varit något jazzmusik. Svenska eller amerikanska jazzmusiker. Tror jag. <laughs> det var kul om du hade varit typ här 10 år. Martin <laughs> tror, Erlansson, 10 år. Jazznörd. Yes, <laughs> jo, i alla fall så Martin får ju lite kritik av sin flickvän Tessan för att han är fortfarande liksom mycket barn och hon är mycket mamma åt honom. Ja, när, när, när kom hon in i bilden igen? Jo, men det var ju någon dejt där. Eh, men hon har inte varit med så mycket. Men, Nej, men hon var ju förra säsongen. Och sen kom hon tillbaka i den här säsongen. Jaha, jag har missat det lite. Ja, just det. Det har jag inte heller tänkt på att hon var med. Men hade, hade förstest... det bara gått en del. hade vi gjort en sån där time leap? Det här avsnittet? Nej det, är, det, nej, det är först i slutet av det här som det hoppat fram tre veckor. I alla fall, han, han röjer ju lite åt och slänger ut lite möbler. Och, och sen kommer Gugge hem och är jätteledsen då. För att hon känner att hon inte når fram till Bigge Martins mamma. Gugge och Bigge. Ja. Det låter lite som två tecknade figurer. Gugge och Bigge. Och den delen slutar lite med att Bigge ramlar ju ihop och kommer till sjukhus och Martin hänger med där och Gugge kommer dit. Det tycker jag är en sån här stark scen faktiskt. Ja. Martin och hans mamma, ja. just att han har varit arg innan och sen, mm. ja jag, jag han, han berörde att, lite faktiskt. Ja han minns ju inte ens att man ska ringa 112, Nej. han blir så verkligen jättestressad. Ja men det var verkligen riktigt bra tycker mm. jag. Och sen säger ju hon äntligen till Gugge där att hon inte riktigt orkar bo ihop med henne just för att de går på varandra och, och sådär, och då kommer de överens om dels att de ska bo varannan vecka mm. och sen att de ska gifta sig Ja, för att hon har ju inte slutat älska henne för att hon inte kan leva ihop med nej, henne Nej, men det är lite intressant och det hör vi också i när bonusfamiljer pratar om när det är jobbigt att det ja, är ju ett det alternativ var lite att vara särbo Ett tips som vi fick av Stina i avsnittet mm. att man kan faktiskt flytta isär när det inte om en bonusfamilj försöker vara familj och sen mm. märker man att nej, det går inte. Bonusmammor och bonuspapper och bonusbarn, att det inte går, att man bara blir arga och ledsna. Så är det inte så att det är huggit i sten bara för att man har flyttat ihop. Nej, och man kan faktiskt också vänta, även om inte du och jag väntade så jättelänge. Och vi har hört andra som också har flyttat ihop ganska tidigt och det har gått bra. för bland ja, annat. Ja, men just att man, man kan flytta ihop tidigt, men sen kan man också backa på det. Mm. Det gjorde Moa Hengren, en av manusförfattarna. Ja, så det kanske är lite inspirerat av deras egna liv, jag tror det. Och sen så är det den andra delen handlar ju om, om Patrik och Lisa. Nu har de ju liksom hittat tillbaka till varandra och duschar ihop till och med. Och, och sen så handlar det ganska mycket om William, det här avsnittet. Mm. Eddie och Bianca är nästan inte med alls. Utan han kommer, tycker jag, äntligen kommer fram lite. Mm. Han har ju varit den duktiga, tysta, ordentliga sonen. Men nu så är de på middag då, hans föräldrar Katja och Patrik och sen är han, den här Henrik med som ju har blivit Williams kompis Ja men fast han, han är ju är... pluspappa tycker jag fast du tycker inte det för de bodde inte ihop Nej de var ju kanske, var de, gjorde de var ändå ihop Ja men de hade sådär. ju en väldigt nära relation och den ja. relationen tog ju stryk i och med att uh, Henrik separerade från ja, just det. Katja mm. och det är ju så som hände ganska mycket i bonusfamiljer, att band knyts mm. mellan barn och vuxna och sen på grund av att de vuxna går isär så löser sig även banden mellan barnen och vuxna uppåt. Och, mm. och jag kan ju förstå barn som går in och ut i bonusfamiljer att de kanske inte är så pigga på att knyta an den andra och den tredje gången. Liksom. nej Och här säger ju William sitter och pratar med sin mamma efteråt då, mm. och, och säger så här, varför är era känslor viktigare? Och, och att Vi måste liksom acceptera att när man väl börjar gilla sina bonusföräldrar då kan det plötsligt ta slut och så. Mm. Precis. För han har ju en idé om att han vill bo hemma hos Henrik och, och Henriks nya mm. sambor då, mm. eh, var tredje vecka. Och de blir ju ganska chockerade, både Patrik och Katja att de liksom inte har läst av de här signalerna eller inte fått veta någonting. Ja, men det är lite sorgligt också. Han tycker ju att han bara är i vägen. Eller att, ja. Och det har ju vi pratat lite om innan att han är lite som en skuggfigur och eh, hans föräldrar är väldigt upptagna med sitt. Patrik är väldigt upptagen med mm. Lisa och, och den lilla Lå. Ja, och alla drama där. Och mm. Katja är ju, är ju en upptagen kvinna överhuvudtaget. alltså mm. liksom han då är så duktig och inte syns och inte märks. Så. Nej, och det säger väl Patrick någonting där om att han liksom har tagit det för givet att, eh, ja just för han är så duktig då mm. så det, det var lite kul och sen det blir ju alltid lite så sådär tryckt stämning, det, det är ju sånt som återkommer i tv-serien här när de sitter och man märker att de inte riktigt tycker om varandra och så, mm. och Patrik försöker träffa William då och de går på något museum och, och lite så Jo men det tyckte jag ju William om och... ja inte just museet Nej, så, men, jag men att sitta det och fika då och... det är också lite kul, nu spånar jag iväg igen mm. men det här med att man fortsätter att göra något som man tror att barnen tycker är kul för att det har man gjort förr mina ja, barn det. är tonåringar nu och jag kan tänka att jag måste ändra lite de har på... nya intressen och... ja, de är lite lika begejstrade över att vi säger att vi ska titta på en film och <laughs> käka chips just det, there, en sak också som återkommer några gånger det är ju det här Patricks ska jag säga snålhet eller eh, pengarfixering. Han sitter på restaurangen och klagar på att det är självbetjäning och att det borde vara billigare. Och sen när han då då ska utnyttja att Bianca har gett dem i julklapp att hon ska passa lo så har de fått liksom några eh, checkar eller några, mm. en rosa lapp där då. Och så lämnar han ju fram den till Bianca och hon bara tittar på sin mamma liksom himla med ögonen och ha, vad är det här liksom? Och då betalar Lisa henne. Ja men det är klassiskt. Pengar. Ja men så kan jag tänka också att, att jo men jag kan känna igen mig med Lisa mm. där. att Det är liksom skillnaden på bonuspappan. Du, du vill att han... Ja men du vill ju att barnen ska hjälpa till och sådär och jag kan tänka att ja, de får lite pengar peng för det ja. och så. Men han kan ju inte släppa det riktigt utan då det är liksom såhär, jaha, men nu, vad är det då för vits med att få en julklapp? jag men känner inte du igen dig <laughs> där? Jo, lite, men jag hoppas att jag inte skulle dra det så långt liksom att det skulle vara sitta i ända fram tills de kommer då till Filip, kuratorn ska de till då. Mm. Och de vet inte att han de vet nog att han har bjudit med Ja, men är det inte faktiskt så att bara... båda två har rätt? Ja, alltså, ja, det alltså, kan Bianca kan ju faktiskt, alltså det så kan man ju hjälpa till Mm. Och Men hon har ju sin, och även Och sen så har hon gett dem en julklapp. Ja. Så jag förstår ju det och sin sida. Men sen förstår jag också Lisa. För man vill ja. att det ska gå smidigt. Och, och mm. biokörlingen som vi har pratat därför. om innan. Ja, någonstans <laughs> Liger, ligger väl den kvar det här. Jo, i alla fall. Filip har ju bjudit andra kompisar. Och det råkar ju vara terapefterna Och det känns lite som det här avsnittet. Att de försöker end on a high note. De vill liksom dra ihop och få en rejäl rolig eller jobbig scen där kring matbordet. När end de, on a high note. Ja. De, mm -hmm. Eller go out with a bang. Det ju, brukar ju vara du som använder engelska idiom. Men jag tänker... Dels, Men det där är också sån här typisk scen som jag tycker är jobbig. Ja, det blir ju lite tillskruvat för då är det ju typiskt så att Filip avslöjar ju då. Jobbig. Ja. Att... Vi måste inte intervjua honom i podden. Ja, ja. Nej. <laughs> och höra för han är så jobbig i verkligheten. Ja. Martin Lok menar du? Allora. Ja. ja. Jag har ju intervjuat honom en gång. Men så det var du intervjuade en rollfigur. I Killing. Men det har du gjort en gång. Du intervjuade Härngren mm. som... Ja just det, när han var Dan Beckman. Mm. Ja just det. Mm. Ja men det har nog hänt någon. Jojo Jönsson har jag intervjuat när han spelar Dag och Flink, brevbäraren Buskisen på vallarna också. Mm. I alla fall så... Säger ju Filip att de var så missnöjda med sina terapeuter och så sitter terapeuterna där bredvid och det blir sådär jobbet och, och sen kommer själva bröllopet, det blir också en Men sån där Men Jag stämling. vill bara flika in där att sen när de står på busshållplatsen och väntar och, mm. och då det här med att man, när man har gemensamma fiender ja, så blir det. man plötsligt en enhet. Och då när de, de två, Patrik och Lisa blir ju då kan man ja. säga, terapefternas fiende. Och då pussar hon plötsligt honom på kinden det. och är lite gossig så. Ja, det har man Fast inte de sett har ju tidigare. varit ganska kiviga mot varandra ja, annars. Och även Patrik och Katja har ju en liten kindpuss när de då kommer ut från restaurangen. När Henrik... Eh, ska ju ta med Wille då för att han ska sova över där. Ja, du menar att de känner att det, Nej, men det blir också är en lite... gemensam fiende. Nej, men de, de har ju haft, båda har gjort samma fel kan man säga. Mm. Och båda har missat att William har behov av att träffa sina föräldrar och vill bli sedd och så. Och då, då, det märks så tydligt, att de kan ju inte prata med honom på hans sätt utan det är det ju också Henrik har en helt annan jargong och liksom möter honom mm. på ett annat sätt då. Och sen... Efter eh, så är det det här bröllopet som också ju blir en ja, på ett sätt lite stor kul avslutning. Ja då. men det är fint tycker jag, jättemysigt. Mm. Man, man må bli glad. Ha, nu blir ni hustru och hustru. Ja, Och det var samma präst. Och så återkom prästen ja, som byggde mm. Lisa och Patrik se, han i första Ja. Och sen så slutar du förstås med en liten cliffhanger. När de skrev det här så visste de väl att det skulle bli en säsong tre. Och då hintas det ju om, det kan ju ingen ha missförstått, att Lisa är gravid igen. Danana, danana. Så då kommer det väl bli ett barn till. Och då kommer Patrik att ha tre barn och Lisa kommer att ha fyra barn och tillsammans kommer de att ha fem barn. Just det. <laughs> Får du tänka efter nu? Ja, jag tänkte sju, du men, tror, det, du, men du två jag Du trodde inte att jag kunde räkna så snabbt? Så bara en sån sak, det är ju intressant att se nästa säsong hur det blir med, med två barn. Ja, och så kanske Lo har blivit lite större, kanske fått lite vilja och blivit lite. De kanske hoppar framåt igen, ja, det är ja. inte omöjligt. Frågan är om Bianca ens är med då? Det vet man ju inte. Jag vet att de kastade faktiskt. Alltså de... Var, vem, vad heter det? När de går ut och söker. De sökte en Audition? bebis. Ja, de Eller, ja. ville ha en bebis till bonusfamiljen. Just det, Lo så... spelas ju av två olika, så att de, de har ju antagligen. Ja, men den nya flera... bebisen tänker jag. Ja, just det, att de ska ha. Och så kanske Lo mm. kommer vara lite större. Mm. Mm. Det blir i alla fall spännande Vi kommer ju att Bland annat prata med Frank Dorsin Som spelar Eddie Och det kommer vi att göra I princip under inspelningen I slutet nu av april Och sen får vi väl se om vi får ytterligare Intervjuer med de inblandade Det hoppas vi Så följ oss på alla vanliga ställen Och skriv gärna till oss också Vanliga ställen, vad är det? Det är ju iTunes och Acast och Overcast och toppen. Och Jag sånt trodde där. du menade Instagram, Facebook, YouTube. Youtube. Det kan man också göra. Ni är alltid välkomna att höra av er. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men nu är det slut. Och det är härligt. Nej, det är <laughs> förfärligt. <laughs> ja. Det är förfärligt. Vad ska vi göra på måndagskvällarna? Det får vi fundera på. Ha ha ha.